Від цього звинувачення. Та я вже й забув про неї. І давайте ні гугу більше про сокиру. Я вам про неї нічого не говорив. Вип'ємо за мого сина, Щоб щасливий виріс. І за його батька, Щоб хотілося йому і моглося. Ну, коли за новонародженого сина, За сина не гріх і випити, Мляво вкоськувався Андрій. А Серафимова сенька. Підвелася зі стільця і, розсипаючи очима недобрий вогонь, заговорила. — Невчасно, виходить, прийшла я до тебе, Андрію. Невчасно. Але, дасть Бог, я ще не відуюсь до тебе. Наша бесіда не закінчилася ще, так і знай. — А ти сідай за стіл з нами, козаками, — добродушно порадив їй Андрій. І на нього знову сикнувся сянчин кулачок з настовбурченим вказівним пальчиком. Не ці ліки тобі потрібні, не ці, Андрію, для твого спасіння. Все це від лукавого, від диявольської похоті. Ну, а така компанія з гранчастими пляшками виведе, о, виведе тебе на славного козака. Дмитро Халамет на це сянчене погрозливе пророцтво зривається як з цепу. А ви що, довго ще виступатимете зі своєю проповіддю? «Вам сказати, і ви поймете, чи, може, краще вас послать, і ви підете подрібцюєте, під шопу гнидича вити!» І Серафимова Васенька притмом щезла за дверима, навіть не благословивши грішників. «Наша компанія не гожа, зате її свята та божа. то вже мені ці дяки з попами і попи з дяками!» – посміхнувся Максим Муц, розпаковуючи на столі паперовий згорток. Ха, а що, бачили? І цей теж не ходить без свого закусона, кивнув халамед на муца. Та ще й з найкращою птицею, домашньою ковбаскою. І ти, митре, теж чогось пошукай там у холодильнику, звернувся Андрій до халамеда. І склянку ще одну постав на стіл. Збуджений, увіходив він у роль гостинного господаря. «Ну і поїхали!» – наповняючи склянки, Максим Муц собі Дмитру Халамедові налив тільки до половини. «Ти вже, здається, заправився сьогодні? Я теж росився!» – пояснив він. Андрієві ж націдив до Вінця, «Щоб очі не западали і щоб надії сповнялися!» – примовляв. Але Андрій запротестував. «Бачу, ти витанцьовуєш таки, щоб мене впоїти!» «Ні, так не піде. Як поповні, то всім поповні. Це ж за твого первородного сина». І Максим Муц мовчки здався. За щастя його сина, вони дружно вдарилися повними склянками. Так само дружно, закинувши назад голови, вигольгали ті склянки й оніміли. З забитим віддихом і сльозами на очах кривили обличчя і дивилися один на одного, як у криві дзеркала на власні відображення. «Ух!» – спромігся халамед на слово. «Оце я понімаю, первачок! Ух, справжнісінький тобі коновал, аж до хвоста пропік!» «Ох, міцний, міцний душогуб!» Віддихавшись на хлібну шкуринку і витираючи сльози, підтвердив Андрій. «Зараз маємо і дещо взяти знаємо», – засміявся Максим Муц і припросив Андрія. «А щоб не сп'яніли, закушуйте, закушуйте. Беріть ось моєї домашньої ковбаски, сам начиняв». Та до його домашньої ковбаски першою поривається халамедова рука. І Максим Муц невдоволеним поглядом переймає її. Проте це не завадило Дмитрові, Відламати добрий шмат і з повним ротом хвалити домашнє виробництво. Закушували вони, наче виконували важку роботу. Розпощелі, спітнілі, натужно сопучі. Живий струмінь пекучого вогню гостро просмалив Андрієві нутрощі, а після закуски став розповзатися по всьому їству, нудотним чадом забутих образ, болю, злості. — Дітей годуй і торбу готуй, — повчав він хоч і лисого, але ще молодого батька. — Все життя, душу і серце віддаєш їм, а на старості... Ой, та не доведи, ось як мені, калікою стати. Самотній залишився, мов перст. — Знаю, знаю, як то вам тепер доводиться, — ревно співчував Максим Муц і налив йому ще повінця. І ця Друга склянка Муцового душогуба заливає і гасить той нудотний чад. Натомість Андрія огортають м'які м'якій лагідні, як дитячі пелюшки, сповитки доброго настрою, і з ним почуття безмежної вдячності до Максима Муца, до Митра Халамеда за те, що вони ось зараз сидять з ним за одним столом і такі добрі та співчутливі. Ви, дядьку Андрію, хоч показали б мені, коли не хочете пропить свою легендарну сокеру.